Гукнув детектив Гокінс, звертаючись до сораї й двох інших. Поки ті напівтягнули, напівнесли Макса через автоматичні двері до приймальні. Перед тим, як увійти слідом, Гокінс повернувся до Піп, вказав на неї. «З тобою все гаразд?» – запитав задихаючися. «Така». Вона кивнула. «Добре». Він теж кивнув і поспішив у будівлю слідом за криками Макса. Хтось фіркнув позаду, і Піп різко обернулася. Це був Даніель да Сілва, який поправляв форму, зім'яту там, де Макс її схопив. «Вибач», – тяжко сказав він, – «ти як?» «Здається, він тебе добряче вдарив». «Та ні, все нормально», – сказала вона. «Просто шишка, нічого страшного. Мій тато каже, у мене і так забагато мозку, можу втратити трохи». Ясно, знову фіркнув Дан з тінню сумної усмішки. Макс Хейстінгс тихо озвалася Піп, наче питаючи. «Так, – відповів Дан, – йому висувають обвинувачення? – запитала вона, обидва дивилися на двері, крізь які долинали приглушені крики Макса. У вбивстві Даніель кивнув. Щось тиснуло на піп, наче тінь на плечах стискало груди. Але коли вона побачила, як Даніель киває, тягар нарешті відступив, відпустив її. Максу висунули обвинувачення у вбивстві Джейсона. Її серце калатало у грудях». Але це був не страх, а щось інше, ближче до надії. Усе закінчилося, вона перемогла. Чотири на чотири, і вона досі стоїть. Виродока. Прошепотів Дан, повертаючи Піп до реальності тут, у цьому поганому місці, дивлячись на двері. Тільки не кажи, що я таке казав, але... Джейсон Белл був мені як батько, а він... Дан обірвався, вдивляючись у скляні двері, що поглинули Макса. Він, дан витер очі, покашляв у кулака. «Мені шкода», – сказала Піп, – і це не була брехня. Вона не шкодувала, що Джейсон мертвий, ані трохи не шкодувала, що саме вона його вбила, але їй було шкода Даніеля. Вона підозрювала його у жорстокості тричі, була впевнена, що саме він і є вбивцею те, але він не був ним. Він був ще однією загубленою душею, що опинилася не в тому місці і не в той час». І ще одне усвідомлення, холодне і жорстке, як і всі останнім часом, Джейсон Белл використав Даніеля. Саме через нього Дан вступив до поліції. Джейсон переконав його, підтримував під час навчання. Бекка розповідала Піп про це минулого року, і тепер вона зрозуміла, для чого це було. Не тому, що Джейсон бачив у ньому сина. Ні, тому, що йому потрібен був доступ до інформації у справі вбивці дите. Свої люди в поліції, у розслідуванні, і всі ті питання Даніеля про те, це насправді були питання Джейсона, його інтерес до справи через Даніеля. Ось що це було, ось що мала на увазі Енді, коли казала, що її тато – майже один із них. Він його використав. Джейсон Белл не був для Даніеля батьком, так само, як і для Енді та Бекки. Піпл могла б розповісти Даніелю. Могла б попередити про те, що скоро стане відомо про Джейсона, про його зв'язок з убивцею дете. Але вона подивилася на сумну усмішку на його обличчі, на червоні плями під очима і не змогла, не захотіла бути тією, хто це забере. Вона і так уже забрала багато. «Так», – росіяно сказав Даніель, дивлячись на двері, крізь які хтось щойно пройшов, і вони зашипіли у рамах. Це був детектив Гокінс. «Даніелю», – сказав він, чи не міг би ти?» Він кивнув у бік відділку. «Так, сера», – відповів Даніель, швидко струснувши головою, і поспішив усередину через автоматичні двері. Гокінс підійшов до неї. «Ти в порядку?» – знову запитав він. «Може викликати лікаря з головою все гаразде?» Він звузив на неї очі. «Ні, все добре. Я в порядку», – переконливо сказала вона. «Вибачте», – незручно кашлянув він. «Це моя провина. До того моменту він не чинив опору. Я не очікував, мав би бути уважнішим. Моя провина, все гаразде». Піп криво посміхнулася. «Не переймайтеся». Між ними повисла важка, напружена тиша. «Що ти тут робиш?» – запитав Гокінс. «Я прийшла поговорити з вами». «Так», – він поглянув на неї. «Знаю, ви зайняті, це очевидно». Вона глянула на двері до відділку. «Але, думаю, нам варто поговорити всередині. Є речі, які я маю вам показати, дещо знайшла під час розслідування. Це важливо, як на мене». Погляд Гокінца зупинився на її очах. Піп не відвела погляду, не вона мала здаватися першою. «Так, звісно», – сказав він, швидко озирнувшись, «Можеш зачекати десять хвилин?» «Так, звичайно», – відповіла вона. «Я почекаю тут». Гокінц схилив голову, відвертаючись. «То це він зробив?» Піп звернулася до нього вже коли він ішов. Макс убив Джейсона Белла. Він зупинився, обернувся. Його начищені чорні черевики зашипіли по бетону. Ледь помітний рух голови не зовсім кивока. «Докази незаперечні», – сказав він. Його очі ковзнули по її обличчю, шукаючи реакції. Вона не показала жодної, лице залишилося незворушним. «Чого він чекав? Посмішки?» Щоб вона нагадала, що з самого початку була права, знову випередила його. «Це добре», – сказала вона. «Докази, тобто, без сумнівів. Сьогодні пізніше буде прес-конференція», – сказав він. «Добре, Гокінс фіркнув, мені треба». Він зробив крок до автоматичних дверей, активувавши сенсори. «Звісно, я зачекаю тут», – сказала вона.